Érdekérvényesítés, lakossági akaratok, társadalmi nyomás, közösségi akciók. Demokrácia most a civil rádióban, az FM98-on. Üdvözlöm Önöket, Bányai Géza vagyok, Jancsó Dikó a vendégem, ma szociálterapeuta. terapeuta. Mi már beszélgettünk egy néhány héttel ezelőtt, és tulajdonképpen azt a beszélgetést folytatjuk, mert azt valahol félbe szakítottuk. Arról beszélgettünk, legalábbis a ami bennem megmaradt, mert te ugye szakmailag talán más dolgokat is fontosnak tartasz, hogy, hogy, hogy az embernek szüksége van egyfajta, hogy mondjam csak, tehát ma ott tartunk, hogy a társadalomnak szüksége volna egyfajta terápiára. Értse mindenki ahogy akarja, uh -huh. De nem annyira orvosoknak kell kezelésbe venniük ezt a társadalmat, hanem, hanem olyan, olyan hozzáértőknek, akik, akik, akik át tudnak segíteni minket olyan tudati nehézségeken, amik nagyon kihatnak az egyéni életünkre is. Tehát tulajdonképpen olyan semik, ami én ugye akkor példának hoztam talán a Mondjuk a választást, hogy az emberek választanak. Ugye manapság mindenki úgy van, hogy jaj, a, izék, a, a politikusok egymás között úgy is leosztják a lapokat, nem számít, hogy mi kire szavazunk. Ez nagy tévedés, mert ez, ez egy ilyen megvert tudatállapotnak a megnyilvánulása, hogy az én szó nem számít, én nem vagyok fontos, nem tudom, hogy mik lehetnek ennek az okai, majd te jobban elmondod, de az emberek lusták a saját sorsukat befolyásoló döntések mellé kiállni és, és fölállni, és azt mondani, hogy ezt akarjuk. De nem csak ilyen nagy dolgokban, mint a választás, hanem mondjuk sokszor egy iskolával kapcsolatos ügy van néhány tanára, vagy néhány szülő, aki mondjuk fölháborodik egy iskola, kapcsán, hogy ott valami nem úgy megy, és akkor azokat, hát nagyon könnyű mondjuk elszigetelni a többieknek, hogy hülyék vagytok, mit ugráltok, és majd a gyerekeinken verik el az izék a, a tanárok a, a ti ugrálásokatokat. Tehát van egy ilyen, egy ilyen vegyes valami, és az emberek egyszerűen a saját sorsukat rontják. Én Magyarországot úgy képzelem, mint egy ilyen igazán ügyesen önsorsorontó ország, Habár már éppen valakivel beszélgettem, hogy ez már persze ugye nagyon rég múltba vezett, de vannak elgondolások, hogy a magyarok sok-sok ezer évvel a rajasztáni fehér és nem tudom milyen kiktől is származhattak, és az attani írások megemlítették, hogy a probléma az, hogy őket erüldözték Onnan, mert rossz pá, rossz fél mellé álltak szokás szerint. Tehát, tehát ez a fajta rossz választás, ez, ha igaz, hogy ez a kapcsolat így volt, akkor akkor is kísért bennünket. Na, de hát most térünk vissza azért a mai naphoz, vagy a mai problémáinkhoz, azért, ez egy kicsit túl messzi van, és túl bizantalan, hogy ilyesméről beszélgessünk. Jó estét kívánok! Igen, hát valahol ott hagytuk mifélbe, hogy ez a terápia miért is lenne jó vagy szükséges akár így mindenkinek, hogy te mondtad nagyon szívesen terápiában hoznál, vagy vinnél mindenkit. Hogy meg egy részben a, az ismeret és a tudatosság szempontjából uh -huh. az, ami így most jelen pillanatban kérdés lehet, így terápiásan. E, megemlítetted a választást, azt, arról is beszélgettünk, hogy igen, hoztam, igen, igen, igen, igen, igen hogy, hogy én valahogy emlékeim szerint, valahogy ott hagytuk abba, hogy a tudatosság és a döntéseink mm. ugye ez a témakör igen. volt, hogy hogy a tudatos döntés miből is, miből is meríthető, uh -huh. és valahogy akkor belementünk ebbe a tudattalamba, hogy a tudattalamban már gyakorlatilag a hiedelmeink, a tapasztalataink, az emlékeink uh -huh. meghatározzák azokat a döntéseket, amikről később, mondjuk 15 másodperc múlva azt mondjuk, hogy most már nagyon-nagyon átrágtuk azt, hogy most miért döntünk így, és azt gondoljuk, hogy akkor meghoztuk Na tudatosan akkor a döntésünket. adabszurdum most, nem vitatva az, hogy ez a, a fehér hundrokonság, ez mennyire igaz, vagy nem, de adabszurdum az, amit ezek a esetleges őseink sok-sok ezer évvel ezelőtt, hogy mondjam, amiben éltek és elkövettek, az a mint az a esetleg ennyi-ennyi generáción keresztül is tovább öröklődhet, mint egy, mint egy hiedelem, vagy egy, egy, egy, egy világról alkotott elképzelés, ami mondjuk oda vezet, hogy, hogy hősiesen rossz oldalra állnak. Az oldalra állnak. Uh -huh. uh, ugye sosszor... Szó van arról, hogy egy népnek van egy karaktere, Igen. és hogy akkor mondjuk a magyarokról ez a bosongás, ez a kicsit uh -huh. depresszív állítódás, hogy ennek most mennyire van genetikai alapja, azt mondjuk én nem feszegetném, de hát nyilván van, hogy egy, egy nép uh -huh. karaktere valaki alapja. Én úgy kérdezem, hogy ez alapvetően kulturális. Ez kulturális, uh -huh. és <coughs> mondjuk pszichológiai szempontból Jónak ez a kategóriai kollektív tudattalam, és a kollektív tudattalamban benne vannak azok a, azok az eseménysorozatok, azok a, a egy népnek az egész történelme, a, a különböző ö, mintázatai, ami gyakorlatilag, hogyha így visszamegyünk a történelmebe, de akár egy történetben is megnézzük az erőforrásainkat mm. és mondjuk a nehézségeinket, akkor az így bennünk van, és ugye ő, ő azt mondja, hogy ebben a ö, kollektív tudatalomban össze vagyunk kötve, és gyakorlatilag hurcoljuk mindazt, amit előttünk a történelemben mm. megélt, a, tehát a sors Uh -huh. meg az összes eseményt. Tehát ez egy ilyen gyűjtőhely a tudatalamban. Uh, azt gondolom, hogy van hatása a népnek, a történelmének a, a, a jelenre, és az, hogy gyakorlatilag mondjuk az ilyen himnuszunk is egy kicsit uh, szomorkás, vagy ha úgy mondjuk. így. De is valamikor uh, megtanuljuk, tehát, ha nem is reguláris módon, hisz a szüleink már hozták ezt, és bele Növünk. Azt látjuk, hogy ők ilyenek, és gomisernak leszünk, nem? Hát, ugy, ugye arról van, hogy szóval egy gyereket családban, és akkor úgy tanuljon meg, hogy mi micsoda, meg, meg különböző dolog, hogyan ö, működnek, hogy nyilván először a szüleik majd a közvetlen környezetüktől hallják azt, hogy, hogy milyenek az emberek, vagy milyenek az állatok, vagy milyenek az emberi kapcsolatok, vagy hogy egyáltalán hogy lehet a, a világban közlekedni. És azok a gondolatok, meg tapasztalatok, amiket a szüleinktől kapunk, az már egyfajta minta. Tehát hogy nyilvánvaló, hogy arra fogunk ráfűződni. Ugye korábbiakban beszéltünk arra, hogy Azért a kamaszkorban ez pontosan az ellentétbe tud átcsapni, amikor igazából a, a, a, a tinédzserkorban van meg az a lehetőség, hogy a, az individualizáció, a saját identitás megfogalmazásaképpen ellene menjünk a szüleink gondolatainak, értékrendszerének, és akkor utána valahogy kialakul valami fajta más gondolat. És arról is szó volt, hogy aztán a későbbiekben ez, amikor családot alapítunk, akkor mégis vagy visszaszivárog. És fél generációra, generációra kéne tudatosan végig gondolni, hogy akkor most ebben a jelen pillanatban, mik azok az értékek, amivel én együtt tudok élni, amivel tudok azonosulni, amit tudok továbbvinni, amit érdemesnek tartok, hogy a gyerekemnek elmeséljem, vagy következetesen ezek értékrendszer szerint neveljem, és mik azok, amik már igazából meghaladtak? De tulajdonképpen ezek az értékek, ezek kivétel nélkül olyanok, ahogy én megértem, amik, amik nem részei a hivatalos oktatásnak. Sőt, még a vallási oktatásnak sem igazán. Tehát azok olyan általános dolgokat tartalmaznak, de nem, de nem vizsgálják azt, ami az egy... Tehát alap, nagyon fontos alapvető kérdésekre soha nincsen igazi válasz, hanem mindenkinek maga, maga módján valahogy föl kell fedeznie, vagy a barátétól, vagy valakitől kell megtanulnia, amiből persze Hát elképzelhetjük, hogy milyen <gül> zavaros tudás keletkezhet. Igen, ez Igen? így van. De egy kicsit ilyen filozófikus megközelítésből azt is mondhatnánk, hogy, hogy miért alakult az ki, hogy, hogy mondjuk akár egyházi, akár állami iskolákban is, de hogy időről időre nagyon-nagyon kerettezett értékrendszerhez köt, köt, kötődik az oktatás, vagy a nevelés. Hogy azt gondolom, a 21. századig, azért a, a történelemben az emberiség folyamatosan a biztonságra törekedett. És hogy bizonyos rendszerek, akár filozófiai vallási rendszerek, nagyon jó biztonságos kereteket adtak ennek a fajta működésnek. És ami miatt most ez állandóan Időről időre kérdés lesz, hogy akkor ezt így feszegetjük, hogy akkor ez így nem jó, megérzük, hogy erre valami másfajta megoldást kéne találnunk. Az az, hogy igazából azt kellene észrevenni, hogy, hogy nincsen biztonság. És ez a biztonság ez nem függ össze azzal, hogy a, a, a nagy család az tulajdonképpen megszűnt, mint olyan. Tehát nincsenek, nincs ma már igazi kapcsolat mondjuk a nagyszülők és az unokák között, nem, nem része, mindenki külön lakik sőt, széthullott családok vannak, tehát elvált szülők, akik már kisgyerekkorban elválnak, és, és hát bizonyos tekintben gyökértelenné válnak, legalábbis ami a családi kultúrát illeti mindenképpen így van. Hogy lehet persze szociológiai értelemben, és ez egy, egy része, amit röltem beszélsz, hogy a nagy családok széthullottak, de hát nagyon sok oldalról megnézhetjük, hogy recseg, ropog már ez a, akár az egyházi, akár bármilyen politikai, vagy társadalmi filozófiai rendszernek a biztonság része tehát, hogy hol, hol miatt biztonságot az emberek, nagyon szeretnek valamihez tartozni, és ez nagyon fontos is, mert ugye szociális lények vagyunk. De hogy ideológiai biztonságot milyen keretezett uh, rendszer tud számunkra biztosítani, ez egy nagy kérdés. És nyilván azok az alapértékek, tehát ha belegondolunk abba, hogy mondjuk egy kisgyereknek az, amikor elkezd beszélni, és megismeri a világot, akkor folyamatosan, ez mi, és miért, és miért, és mm. miért. Mert hogy fontos számára, hogy valami fajta rendszer legyen, amiben ő fel tudja állatni a maga kis térképét, hogy akkor meddig, hogy, merre. De, és tulajdonképpen ezt csináljuk felnőtt korban, és csak éppen már szeretnénk ilyen nagyon kijelentő, és nagyon biztonságos válaszokat kapni arra, hogy akkor hogyan is, és milyen módon szervezés az életünket, és hogy kevés marad abból, amit mi magunk tudunk igazából kialakítani. és Nem igazából vesszük észre, hogy ezek, ezek a, hát nem csak az ideológiák, hanem a gondolatok és a világ is folyamatosan változik, és a változás miatt nincsen egyfajta biztonság. Mm -hmm. Tehát, ami nyilván vannak alapértékek, amik, amik maradnak és változatlanok, de hogy a változás miatt az a fajta biztonság már nem létezik. Egyébként a is elemérnek van egy fantasztikus előadása arról, hogy mennyire fontos lenne és nem kapaszkodni ezekbe a biztonságos keretekbe, és hogy a változás hullámaira ráülve. Ez egy nagy kockázatvállalát. Az, az De ha nincs valami, amiben belekapaszkodik az, az, az ember, érted, aki növekszik bele a világba, akkor akkor mégis mivel kapaszkodjon? Mert ráülhet egy hullámra, de az szó fogja vinni. Hát azt gondolom, hogy azért vannak alapvető értékek, tehát hogy van a, a családban lévő szeretet, az összetartozás, akkor de az ezek azok, vagyok, amik, amik, ezek azok, amik, amik sokszor hiányoznak. Hát azért ö, emberi kapcsolatok mindig léteznek, tehát hogyha ha mondjuk egy ö, hogy azt családról beszélünk, ott is vannak támogatók, hogyha nem családi támogatók, akkor vannak szociális támogatók, ha nem szociális támogatók, akkor vannak barátok. Tehát hogy azt gondolom, hogy azért az emberi kapcsolatokban rejlő minőségi értékek, azok azok, azok abszolút rendezőek lehetnek. Tehát azért nem tudom, de úgy gondolom, hogy valahogy... Tehát én azt látom, hogy azt tapasztaltam eddig, hogy ha az élet itt ott el is vesz, tehát, hogy konkrétan mondjuk apa vagy anya nélkül nő fel egy gyerek, akkor mindig valahogy sikerül valahogy fél oldalról, oldalról be, be, bejön egy jó tanárnak, vagy egy jó barátnak, vagy egy mentornak, vagy előkerül valami messzi családtag. És hát persze olyan is van, ahol ez nem történik meg, tehát most nem szeretnék állat, általánosítani. És hát nyilván, hogy a társamban vannak az intézetben felnöveklő gyerekeknek a sorsa sokkal nehezebb, mint azok, akik meg családban nőnek fel. Tehát ilyen értelemben nem is lenne helyes, ha én nekem meg sokszor az az érzésem, hogy, hogy, hogy az, akire támaszkodhatna a gyerek, annak már annyira hiányoztak ezek a dolgok. És itt most nem, a, nem most kezdődött el ez a probléma, hanem ez uh -huh. egy, a 20. század elejétől uh -huh. ugye, hogy mondjam, bomlik szét az a, az a tradicionális világ, amit ma így merünk nevezni, hogy hogy akire támaszkodik, annak nincs hova támaszkodnia. Tehát nagyon nehéz, uh -huh. nagyon, tehát hogy mondjam, tehát ha meg is volna az ember igyekezet, uh -huh. mert ez egy természetes dolog, hogy mondjuk egy anya próbálja segíteni a gyermekét, de ha ő uh -huh. nem tud hova támaszkodni, akkor azért mégiscsak azt tapasztaljuk, hogy nagyon sokszor van egy olyan ideges, bizonytalan anya mondjuk, vagy apa teljesen mindegy, akinek az élete a saját megítélése szerint romokba van. És ez azért akárhogy nézzük a gyerek számára nyilvánvaló, hogy mm. ezt nem is tudja megfogalmazni, akkor is, uh -huh. hogy, hogy itt nincs biztonság, itt, itt, csak, uh -huh. itt csak szalmaszálként kapaszkodik a másikba. Uh -huh. A jelenben már kevésbé, de azért azt el lehet mondani, hogy ilyen 20-30 évre, visszamenőleg, hogy azért volt egy nagyon-nagyon jó ködő szociális háló. Tehát a, a Gyermekjólét intézmények, a családsegítő központok nagyon-nagyon komoly és nagyon jó szakmai hátteret tudtak biztosítani, és szociális értelemben is ezeknek a sorsú családoknak, illetve gyerekeknek. Mostanában én csak így a szakmában hallom, hogy azért nem teljesen maradéktalan úgy működik, ahogy régebben működött, tehát, hogy megvolt ennek egyébként egy nagyon szépen tehát és ez Magyarországon remekül működött. Uh -huh. Úgyhogy a kérdés az az, hogy a jövőben is így lesz-e, mert hogy azért vannak anyaházak, vannak családon belüli erőszak esetén olyan véd, védelmi vonalak, amik, amikben egy anya mondjuk abszolút, vagy egy bántalmazott szülő menedéket tud találni, és abszolút ez segítség lehet számára. Orta. Handlebars, bicycles for two, broken-hearted to believe. Parasol, Tommy boots sleeping bags for two, sentimental jack Szimmiusot hallják a rádióban Bányai Géza vagyok, és Jancsó Ildikó a beszélgető partnerem, szociálterapeuta. És hát egy nehezen definiálható témáról beszélünk, de tulajdonképpen talán nem is olyan nehéz ezt definiálni, de te biztos jobban tudnál mint én. Ha nagyon lazán, akkor megfoglalmaz, akkor egy tudat, tudatosság, számon a társadalmi tudatosság, egyéni tudatosságnak a kérdése, és hát az ezzel kapcsolatos hát, hiányosságok, ennek a tudatosságnak a defektusai. És tulajdonképpen ugye az előző percekben ott hagytuk abba, hogy egy kicsit a, a, a gyerekekre egyeztük ki a dolgot, hogy mi az, amit, amit ők nem kaphatnak esetleg ma már meg, amit mondjuk talán száz vagy kétszáz éve a tradíció jobban tud biztosítani, vagy egyáltalán az az életmód jobban tud biztosítani, mert, mert generációk éltek együtt, mert, mert szabályozottabb volt az egész élet és bennem az, az merült föl, ugye, miért mindig a terápiára helyezzük a hangsúlyt, hogy ezen terápia, hogy ezen, ezen ebben ebbe, ebbe javítani kéne, hogy valójában azt gondoljuk, hogy a gyerekek azok, akik, akiket segíteni kéne, de nekem az az érzésem, hogy nem, a szülőket kéne segíteni. Sőt, Hát mondjuk a nagyszülők kicsit néha elkésed, de még majdnem, hogy még a nagyszülőket uh -huh. is bele kéne előbb vonni a kérdésbe, mint a gyerekeket. Mert ha, mert ha, mert ha nekik a fogódzóra van szükség, mert ha nekik egy, a biztonságra van szükség, akkor a, azt a részt kéne talán erősíteni, ami a biztonságot tudja szolgálni. Uh -huh. tehát, tehát egy gyereket... Ö, ö, és szerintem ebben lehet is valami, mert néha ugye a gyerekek belefognak olyan dolgokba, és a mai generáció egyébként ilyen az, az, az egész ilyen 20 évesek kell látom, hogy, hogy olyan, hogyan, hogy mondjam, komoly, alternatív dolgokba fognak bele, amikor a szülők nem tudnak hozzászólni, mi akkor se egyébként az irányultságuk meg volna a dologhoz. És de ezzel le is szakadnak egy kicsit. Uh -huh. Mert ezzel azt jelenti, hogy akkor majd mi megteremtjük a magunk tradícióját, ami nem lesz könnyű, mert elmény nélkül egy csak egy ilyen gondolati konstrukció tulajdonképpen, vagy legalábbis gondolom én, egy uh -huh. másik gondolati konstrukció keretében. Uh -huh. én, nagyon örülök ennek a felvetésednek, Géza. Uh -huh. Két oldalról uh -huh. közelíteném meg így a választal. Az egyik az az, hogy amikor uh -huh mondjuk, hogy magatartás, zavaros, vagy, vagy egyéb problematikus gyerekekkel, autisztikus vagy autista, vagy, vagy éppen hiperaktív gyerekekkel foglalkoztam, akkor az a fejlesztő csoportra, de azt kell mondjam, hogy ilyen szakmai tím volt, tehát nagyon-nagyon lehetett örülni, hogy különböző szakemberek más-más oldalról közelítik meg ilyen eset, megbeszélés kapcsán a gyerekek problémáját. Akkor merült fel az bennem, hogy ez a sok szülő, aki avval szembesül, hogy ilyen-olyan problémával küzd a gyereke. Hogy, hogy őket kéne segíteni, és szülőcsoportokat kéne csinálni. És akkor ez így el is hangzott, meg voltak erről kapcsolatban ilyen induló gondolatok és szerveződések, de ez valahogy így elfogyott. Aztán hallottam, hogy... Én is 15 e, jelezett, mi is próbálkozunk szülők iskolája, igen. valami ilyen Elhalt az is, de igen. a gondolat meg. Viszont van egy, van egy kolléga nőm, aki csoportásom is volt a mental hygiene képzésen, aki ezt nagyon komolyan csinálja, például óvodában. A nő rendszeresen szülőcsoportokat csinál, mert azt veszélyezt, hogy a szülőknek rengeteg olyan problémájuk van, amit, hogyha más nem, akkor csak ventilálni szeretnének. Tehát, hogy nem feltétlen megoldást keresnek az a problémájukra, hanem ezt csak elmondani, megosztani és felismerni azt, hogy nem, nincsen ő egyedül, hanem az összes szülőtársával, amivel küzdködik. És akkor itt, ha egy kicsit át lehet nevezni Tehát arra. Mert egyáltalán, amikor mi beszélünk, azok, azok nagyon Nehezen megfogalmazható dolg. Tehát, hogy mondjam, te is próbáltál definíciót adni, de valljuk be, ez egy ilyen intellektuális gondolatsor volt, amit, amit meg lehet érteni, de nagyon nehéz kézpénzre váltani. Igen. Ugye kerülgetjük, kerülgetjük, mert nagyon sok ö, szempontból lehet ránézni erre a öre és ezt már múltkor is fejtegettük, hogy nincsen abszolút igazság. Tehát attól függ, hogy milyen nézőpontból nézzük, hogy most szociológia, pszichológia, társadalmi, filozófiai, történelmi. De ezt kell e, attra, nem feltétlenül csak akkor próbáljunk. Tehát én is próbálok, vagy uh -huh. próbálnék találni valami olyan általános definíciót, csak hát ugye ez nehéz. De visszatéreve a kérdésedre. Hogy, hogy szülőcsoport, és hogy igenis, melyen, milyen nagyon nagy igény lenne rá, hogy van egy ilyen, mindig is voltak generációs szakadékok, de most, hogy az informatikai, és ez az az információs dömping, ami rázudul a gyerekekre, hogy most már Y-s generációkról beszélnek, tehát hogy néha nem is értik a, a korábbi generációk a mostani generációnak a nyelvezetét, tehát mert az anyanyelv is abszolút, de hogy most a belegondolsz abba, az okostelefonok használatával kialakult egy csatnyelv meg, tehát maga a nyelv is rettentesen változik, tehát a kommunikáció mint olyan, a mai generációkban, de most már a tíz évesek is teljesen másképpen kommunikálnak, és teljesen más a szabadítényeknek, az uh -huh. eltöltésnek, a mikéntje, hogyan. De hát azért ja... ez nem hogy megváltoztassa mondjuk az érzelmi, vagy érték nem. ítélethöz fűződő. Nem. Ha bár, ez a, ez, a, ez, a, ez, a, ez a sajátos ugye csetes tolvajnyelv, és amiben élnek, ez azért mégiscsak élentheti esetleg azt, hogy túlságosan egymástól tanulnak. Tehát tapasztalatlan, tanul a tapasztalatlantól gyerekes elképzelések osztudnak meg, más gyerekes elképzelésekkel, amikben néha persze komoly értékek is vannak. De ebből, ebből nyilvánvaló a bölcsesség az hiányozni fog. E Vagy legalábbis nagyon fél fog hiányozni, tehát a parányi van is benne sokszor. Ez egy nagyon ja? érdekes folyamat, mert mm. hogy ilyen, ilyen nagyon aggódva nézik a pszichológusok, szociológusok nyelvészek ezt a folyamatot, és mostkor hallgattam erről sok okos embert, és valahol az formálódik, hogy ez a csettelős nyelv, ez, ez, ez az okos telefonhoz, meg, az, meg a számítógéphez, meg a laptophoz, meg a tablethez kapcsolódik, de hogy a valóságos emberi kapcsolatokban tudnak teljesen normálisan kommunikálni egymással, amennyiben erre sor kerül. Tehát, hogy olyan, mintha ez egy ilyen magában formálódó világ lenne, aminek megvan a saját maga információs működése, kommunikációja, stb. De, de a eb... szülők nincsenek benne a szülőket. Nincsenek. Nem szoktuk a Facebookon visszajelölni. Hát én szerencsés Jó, vagyok. Jó, mert te már nem 12 <gül> éves vagy, 18, vagy izé, de hát eh, hogy mondjam, egy normális fiatal nem a szüleit jelölőd Ez be. így van, és Minden... nem vele csetel. Ez teljesen így van. Hát, de egyébként most őszintén szóval Géz, amikor te x éves voltál, akkor a, nem a szüleiddel osztottad meg a, a privát életednek minden... Igen, de azért bizonyos mértékig egyfajta, hogy mondjam, egyfajta hát ilyen irítséggel néztem azokat, akik olyan családban éltek, ahol, ahol volt egy olyan meleg igazi összefogás, Kohézió. nem volt olyan uh -huh. modern család, uh -huh. mint a milyen, uh -huh. ahol, ahol partner volt a gyerek és a szülő, sokkal inkább barát tudott lenni, nem azért, mert hogy rossz kapcsolatom lett volna a szüleimmel, hogy valami, uh -huh. de Hát mondjuk úgy, hogy túl hosszú porázon voltunk, de nagyon liberális, ami ez a része nagyon klassz volt egyébként, uh -huh. és, és sok jó is származik belőle, de mondjuk nem erősíti azt, hogy, hogy mondjuk egy bizalmas partnerként tekintsen az ember a szüleire. Jó, mindig é, van egy, egy nagy néni vagy valaki, aki, aki néha ezt a szerepet fölvállal, de az mondjuk azok uh -huh. időben, térben azért az sokkal korlátozottabb, biztos az nem él velünk, és a uh -huh. többi, stb. Ugye a ja, liberális nevelés, liberális felfogású családokban, hát, majd mondani. Ma e, jó liberális nem van annyira a te, rossz Akkor mondjuk azt, hogy, hogy ahol a szülők, kevésbé e, próbálok jól fogalmazni. Tehát, hogy kevésbé direkt módon akarják a gyerekeket neveden, hanem nagyobb szabadságot adnak arra, hogy a világot megismerjék, és önmagukat, mert ugye... Hát én, én ezt utólag úgy ért értékelem, hogy ebben egyfajta... Tehát ebben egyfajta... Tehát a törő, egy, egy bizonyos fajta törődésnek a hiánya is benne van. A Igen, egy modern dolgozó családban, ahol, ahol valaki pláne alkotómunkát végeznek, és nagyon intenzíven a hivatásoknak élnek, azok túlságosan a maguk világában élnek, és ő mellettük, hát egymás mellett is persze, de a gyerekeik mellett is elélnek, úgyhogy hogy ez, hogy ezek a kapcsolatok intellektuálisan lehetnek nagyon értékesek, és iszonyú sokat lehet tanulni, de tulajdonképpen ez nem az a, nincs benne az a, az, az igazi figyelem, mm -hmm. amit, amit sokszor más családoknál meg lehet látni, vagy sokszor nagyon egyszerű embereknél meg lehet látni, mm. ahol, ahol egy tradíció határozza még meg a dolgokat. Uh -huh. Mondjuk ideális esetben ez a gondoskodás, meg, a, meg az a fajta, ö, hát én azt gondolom, az a számliláta, hogy mondjuk a szülők a nevelésről gondolkodnak, hogy azt mondta, hogy, hogy mi az, amit legtöbbet megtehet a szülő a gyerekér hogy azt, hogy lehetőséget teremt arra, hogy megismerje önmagát. Uh -huh. Na most ugye ez az egyik, hogy a gyerek hogyan ismer ah, És nyilván ezek a nem kéne Egy kicsit tudni, hogy hogyan ismeri meg magát? E, igen, <gül> pontosan akkor megint ugye a szülőcsapathoz értünk, igen. Az de hogy, hogy... hogy ezt a gondolatot befejezettet, hogy, hogy a, a, annak az egyensúlya, hogy, hogy nyilván a gyerek korától függően adunk bizonyos korlátokat és kereteket, meg struktúrát, amelyre éppen szüksége van, és ami a biztonságos neveléséhez, meg önmaga megismeréséhez, meg a világ megismeréséhez szükséges, Ugye ezt egy szülő mindig ilyen nagyon szépen tudja csinálni, hát ez lenne az ideális, de hogy öm, igen, tehát ahol, ahol kicsit hosszabb porázom vannak a gyerekek, ott ez a fajta gondoskodástörődés esetleg egy kicsit csorbát szenved, máshol meg nagyon direkt módon, nagyon struktúráltan ö, megmondják, hogy milyen a világ, és akkor az előző beszélgetésünk arról szólt, hogy ezek a bizonyos struktúrák ugyan biztonságot adnak, de hát aztán fel is építik azt a hirdelemrendszert, amiben ugyan nagyon biztonságosan mindig vissza lehet térni, és egy ilyen nagyon erős, meleg kohézió ki tud alakulni a családban. Csak bizonyos értemben gátat is adna a gyereknek az autonóm ö, útjának a megkeresésére, megtalálására, mert nagyon nehéz egy ilyen nagyon meleg, erős ö, kohézióból kiszakadni, és a saját utunkat járni. Tehát egyrészt persze ez egy ilyen melegfészek, de ő hát, dolog és mondjuk, szempontból. Mondjuk azért igen? kicsit mosolyok azon, hogyha azt hiszem, hogy hány ilyen melegfészek létezik, akkor akkor nem kell attól félnünk, hogy ez a melegfészek kérdés ez, ez, Jó, ez, ez, ez újságosan dominálna. Ez a melegfészek, egy, ez a melegfészek soka, szóval mással is együtt Sokkal több gond van abból, hogy, hogy a fészek nincs, elég hideg, és csak egy, egy kéken villózó képernyő jelenti a, a nevelést nagyon sokszor. Igen. Ez Jó, egy, tehát ugye, maradjunk annyiban, hogy valóban, az hogy a szülők lépéste tudjanak tartani evel a nagyon változó világgal, ahol nincsen biztonság és kockázatvállalás annál inkább, hogy nagyon ráférne valóban a szülői társadalomra az, hogy velük foglalkozzanak. Na most akkor azért menjünk egy picit tovább. Jó. Hogy vajon ennek ennek mi, mi, mi lehetnek a, a módjai. Te, ugye, a, a, hát szakmádból is kifolyólag, te a terápia oldaláról közelíted meg a kérdést, minden alkalommal, hisz olyan emberekkel ö, ö, foglalkozol, akik, akik valamilyen módon azért csak fölismerték az hogy szükség van segítségre. De, de tulajdonképpen ugye ezt, ezt nem lehet előírni. Az embereknek, hogy uraim, hát láthatóan vacakul megy ez a világ, a társadalmunk beteg, hát akkor, mm. akkor gyógyítsuk magunkat. De mégis valami, mik lehetnek azok a dolgok, amik, amik mégis erősíthetik. Mondjuk én egyet gondolok, ez, egy, ez a közösség. ha az ember valami olyan dologban elkötelezi magát, aminek van progressziója, ilyen például mondjuk a környezetvédelem, vagy, vagy hasonló dolgok, és, és másokkal összefog, és valamit tesz azért, hogy mondjuk a környezetében ez, ez ügyben történjen valami, nem vár arra, hogy majd az állam, majd a vállalkozók, azok sose fogják ezt megcsinálni, mert, mert ők nem ebben érdekeltek. Gondolom én? Nem, nem, abszolút egyetértek. Tehát, hogy azok az azok az egyének, akik mondjuk már önmagukért is felelősséget tudnak vállalni, mert ugye csak azok tudnak társadalmi felelősséget vállalni, akik magukért is képesek erre. Hogyha van egy olyan ügy, mondjuk tényleg a környezetvédelem környezet tudatosság, amiben így tudnak csatlakozni egymáshoz, és egy közösséget kialakítani, az egy nagyon-nagyon jó útja lehet annak, hogy aztán hogyan Tud ez a gondolat, vagy ez a gondolkodás tovább haladni. Én azért mondjuk egy lépéssel még visszamennék, uh -huh. mert ugye egy kicsit arról is szó volt, hogy én, mint terapeuta, vagy mi, mint terapeuták, mit tudunk tenni, terapeuta tud közösséget szervezni maga köré, de mondjuk, hogyha nincs egy ilyen gondolat és szellemre felfűzni, és mondjuk ilyen aktív, működő közösséget szervezne, akkor is ott van az a fajta életmód, vagy az a, az a gondolkodás, amiben ő él, mert ugye akkor beszélünk hiteles terapeutáról, hogyha nem volt iszik és vizet prédikál. Mm -hmm. Tehát, hogy mondjuk én, ismerős a magamról beszélek, igyekszem úgy, a gondolataimat megosztani a, a körülöttem lévő emberekkel, nem feltetlen kliensek, hanem ugye a magánéletben, hogy, hogy elmondom, amit gondolok, meg beszélgetünk arról, hogy én akár hogyan gondolok mondjuk a táplálkozásról, vagy a környezet tudatosságról, vagy, vagy a gyerekek nevelésre, vagy az oktatásról, vagy bármiről ami nem egy ennyire formális beszélgetés, hanem itt ott egy, egy ilyen mondat elindul, mondatból elindul valami fajta speciális beszélgetés. Tehát hogy azt gondolom, hogy ha már valaki ráébred a saját maga tudatosságára és képes felelősséget vállalni, akkor nyilván azt tudja hitelesen képviselni a környezetében. Visszatérve mondjuk a környezettudatosságra, hogy... Mondjuk az egyéni és a társadalmi vállás között ez egy nagyon-nagyon szép út lehet, hogy akkor hogyan tudok saját magamért, mondjuk a családomért, illetve mondjuk egy közösségért felelősséget vállalni, hogy egy kicsit másképpen gondolkodom arról, hogy, hogy hogyan táplálkozom, hogyan fogyasztok, mennyit fogyasztok, azt milyen minőségben teszem, és annak mondjuk a... Következményeit. A következményeit uhum. hogyan tudom vállalni, hogy egy picit messzebbre is nézzünk annál, hogy most a napi programomban van be be bevásárlás főzés, de hogy akkor ezt hogyan állítom össze. Ugye ez nagyon sokszor felmerül a kérdés, hogy jó, de hát akkor hogyan táplálkozunk, hogy az egészséges megfizethető legyen, mert ez uhum. mindig így valahogy kicsit így összefügg ez a két dolog. És akkor még ráadásul környezettudatosak is legyünk, mert mondjuk hogyan komposztáljunk, hogyan, mit, hogyan a különböző hulladékokkal mit csináljunk, hogy ezek nagyon meghatározó része szerintem a, a minden életünknek, annál is inkább, mert hogyha most ránézünk a világra, nemrég volt a föld napja, és nem volt New Yorkban egy konferencia, ebben az egész globális felmelegedéssel kapcsolatban, és egy nagyon komoly Hát azt gondolom, hogy a föld gazdaságát érintő kérdéseket bennöntöttek. Biztos hallottad, hogy 2017-től Hollandiában csak elektromos autókat lehet. Tehát új ajtók megjelenése a piacon, az már csak elektronikus autók lehetnek. De hogy ami mondjuk minket jobban érint, mert azt hiszem elég messzállunk, hogy például a húsfogyasztásunk. Hogy áll jelenbe, hogyan gondolkodunk arról, hogy, hogy mennyi húst teszünk, valami. Elképesztő, döbbenetes adatok vannak arról, hogy ugye az, a népesség a Földön az növekszik, még hogyha Európában és Magyarországon nem is, de ezáltal a fogyasztói társadalomnak a folyamata, vagy ami generálja a, a, a húsfogyasztást, és azért a egyszeret húsnak az előállításához milyen. Irgalmatlan energia és víz felhasználás párosul. Azt nem tudom, hogy az emberek mennyire tudatosodnak bennük ezek a, a, ezek a számok, hogy, hogy mondjuk egy ugyanannyi egységi földterületnek a megművelése, mondjuk, hogy csak zöldséget, gyümölcsöt termesztünk, az még öt embert tartaná el ilyen értelemben, viszont, hogyha csak tehát egy húsfogyasztó embert szolgálnak itt ugyanaz a terület, mm. és ezért ezek megdöbbentő számok, és ezek egyre növeksznek. Igen, ez az életmódtól függően, ez valóban így van, akár lehet majdnem húszorossáig is elmehet. Pontosan. És ha csak egy nap és nem az az érdekes, ugye ez, ja? egy, ez egy nagyon érzékeny téma, főleg Magyarországon, ez ugye nagyon húscentrikus a, a táplálkozás, hogy itt mindenki fölcsatta, de hát a hús az az, az, az az étel. És hát a politika is teljes ízébe állnak, kolbászt töltenek, és nem tudom én, meg hamburgerezők meg Szóval van egy ilyen, egy Igen. ilyen, egy ilyen fura ö, őrület. És, és már rég ott tartunk, hogy, hogy ez ma már nem úgy erkölcsi kérdés mint mondjuk mondjuk 40-50 évvel ezelőtt, hogy a szegény állatokat megölik, vagy valami. Igen. Az is egy része, de ennek a környezet része vált a fő erkölcsi kérdésé. Tehát egyszerűen az, hogy, hogy ez a túlfogyasztásnak a része, és, a, és ahogy tőle pontosan leírtad, a föld a leg kihasználása kiasztálása egyébként egy, egy megszokás miatt. Csak azért, hogy föntartsunk egy, egy úgynevezett tradíciót, ami, amit... Na, de itt következik a dolog, hogy azért akkor meg, meg kell tudni tanulni azt is, hogy na, de akkor mi van helyette, ami azért legalább olyan jó. Nem? Mert, mert egy épesző ember azért mégis úgy, úgy gondolkodik, mondjuk vannak, akik nagyon tudatosak azt mondják, hogy igen, ha ez így van, akkor nem veszem többi húst, mert én nem akarok hozzájárulni a, mit tudom én, a uh -huh. mások éhezéséhez, de gondolkozhat úgy is és valószínűleg a többség inkább így gondolkozik, hogy na, de hát akkor mit tegyek? Mit fogok adni a gyerekemnek? Mit fog szólni a férjem? Nem fogják megenni, így is eltolják a gyerekek a vizét, a uh -huh. zöldséget, és a többi. Tehát, tehát egész egyszerűen ügyesnek kell lennie ma egy mondjuk egy háziasszonynak, és az a hogy ez főleg a háziasszonyokra árol ennek a, a, a, a, a megoldása. Tehát akárhogy csődjük-csavarjuk, ezt nem a, a tudósok mm. fogják megoldani, mert ők ugyan alátámasztják, hogy ez mm. így van. De főzni nem fognak. Én úgy gondolom, mint egy eddig is próbáltam ezt egy Képviselni, hogy tehát minden, minden változás az csak lépésről lépésre megy. Persze lehet ilyen nagyon direkt hirtelen, hogy akkor mentig ettem húst, és akkor holnaptól nem. Én azt gondolom, hogy ez, ez egy sok a, a szervezetnek és a, a léleknek. Tehát, hogyha valaki húsevő volt egész életében, és egyik napra a másik napra elhagyja a húsevést, az ugyanolyan krízis lehet a szervezetnek, mint hogyha, nem tudom, egy válas vagy egy munkahelynek a megszűnéssel. Tehát, hogy én ezt, ezt semmiféleképpen nem gondolnám. Én azt gondolom, hogy úgy, ahogy a, a hát, igen, a létezésünknek van egy ilyen felajánlási része, hogy valamiről lemondunk. Hogy azt mondjuk, hogy akkor ebből kevesebbet, és ez nem biztos, hogy hátrányunkra szolgál hogy, hogy valamiről képesek vagyunk lemondani, vagy mérsékelni. Egyébként is ez a túlfogyasztás, ez, ez egy abszolút jelenben lévő, folyamatban lévő problémakör. Tehát, hogy azt mondom, hogy ugye ezek a bőjtök egyébként ott voltak a különböző vallásokban, tehát ez nem egy idegen az emberi létezéstől, hogy, hogy egy héten egyszer nem eszem húst például. Ugye? Annak is egyébként, hogy összeadnánk, hogy ez mit jelent a földszerep vagyából. Vagy, vagy 15 százalék. mennyiségű energiáról és vízről beszélünk, tehát, hogy is csak egy napról beszéltünk. És persze, amit te mondasz, hogy ezt hogyan lehet megvalósítani. Úgyhogy azt gondolom, hogy lehet egy családi konszenzus abban, hogy, hogy amikor nézzünk a környezetünkben, és ezt meg, meg tudjuk érteni, hogy azért ezt most nem magunkért tesszük csak, hanem, hanem ez egy elfogadható érték, hogy van valamiért, amiért lemondunk. Tehát van ennek egy célja. És nem arról van szó, hogy most drága férjem, akkor nem fogod megkapni a csirket, szombodat csak. Mert én úgy gondolom. Tehát, hogy kell motiváció ahhoz, hogy ez a lemondásnak legyen értelme. B Szia, ja, most címűs adháják, a civil rádióban. Bányai Géza vagyok, Jancsó Ildikóval beszélgetek, szociálterapeuta. Ott hagytunk, ott hagytuk abba. Ugye szerintem egy, egy olyan témát vettünk, ami most azért sokakban indulatokat is vált ki, mert ha, ha valami az étkezés az, az, az idegesít, hogyha valaki meg akarja változtatni a, a jóság nevében az, az ember étkezését, és akarja beszélni arra mondjuk, hogy, hogy mellőzze a húsevést. Én azt hiszem, hogy sokan ettől türelmetlenek lesznek, pedig, pedig valószínűleg tudatosan, és ez a kérdés, hogy ezt a... Te azt mondtad, hogy lemondás. Meg arra gondoltam, hogy mondtad, hogy hogy csirkecom, de hát nincs jobb, mint egy csirkecom, tehát nem lehet valami a lemondásból, nem lehet egy olyan erőnt csinálni, hogy az ne egy lemondás legyen, hanem az egy, az, egy, az egy abszolút nyeresség legyen. Egy sokkal finomabb arra fölváltani azt, ami, ami volt. Hát azért a, elnézést, de a magyar, Vonja művészet hétköznapi állapotát tekintve szerintem ez abszolút lehetséges. Abszolút lehetséges, Igen. főleg akkor, hogyha mutatsz neki egy hasonlóan finom, vagy egy még finomabb ételt. Csak ugye pontosan arról beszélünk, hogy ha valaki megszokta azt, hogy rántott húst eszik és szombat és ugyanazok az ételek kerülnek az asztalára, akkor valószínűleg idegenkedik más íztől. És azt mondtam, hogy, hogy ameddig nem ismerünk más dolgot, ami, ami amellé kerülhet, am, ami kiváltja azt az ízélményt, vagy azt a vágyat, amit mondjuk egy finom étel, egy, egy húsétel elfogyásztása hoz, addig nehéz azt mondani, hogy... hogy jó, de majd kapsz valamit, amit nem ismersz, és fogalmat sincs, mm -hmm. hogy milyen. Tehát valahogy ez az egész úgy néz ki, Ugye a kínai, van egy kínai kanji jel, ami a krízisnek, vagy a válságnak, vagy nem tudom, nek a jele, ugye a két jelből áll, az egyik a, a, a, a vesztesség, a másik meg a lehetőség. Tehát, hogy egy, egy ilyen nehéz változó folyamatban egyrészt van egy olyan része, ami vesztességként élhető meg, és van egy olyan része, amit lehetőségképpen élhetünk meg. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy hogy a, hogy a lemondás mellett rögtön ott kell lennie valami fajta felajánlásnak is, hogy oké, okay, hogy én erre most lemondok, akkor de kapok helyette valami olyasmit, amit esetleg ugyanúgy szeretek, vagy, íz, vagy megpróbálom meg, meg, megkóstolni, és hát ha ugyanúgy szeretem. És mellette van egy plusz hozadéka, hogy azért ugye az egyéni társadalmi felelősségvállalástnál most egy még nagyobb kategóriába léptünk át, ahol azt mondjuk, hogy itt élünk a földön, a föld lakói vagyunk, és a földtől veszünk el mindent, és attól kapunk, hogy akkor valamit visszaadni. Tehát, hogy van egy ilyen filozófi, morális nyeressége is, uh -huh. hogyha ez tudatosul bennünk, hogy amit most teszünk, az egyrészt valamiről, Adott pillanatban lemondunk, de hogy nyerhetünk vele valami egészen más ízélményt, és még az a nyeresség is van, hogy, hogy esetleg a Földnek egy icipicivel tehermentesítjük a jelenlegi terheit. Ö, ugye nekünk itt most a fő kiindulásunk a terápia volt, hogy ez a, ez a, ez a hogy mondjam, fogalom lebeg azért itt mindig közöttünk, és hát én ezt most már úgy fogalmazom, hogy ez egy ilyen, hogy mondjam, tehát. tehát talán szomúlyt alkalom, és erről ide lyukadtunk ki a végén, hogy egyfajta társadalom terápiára volna szükség, amire hát meg lehet hírni, legfeljebb az embereket nem lehet kényszeríteni senkit rá, de de, de hogyha az em valaki úgy gondolja, hogy a meg, hát tulajdonképpen én szeretnék, szeretnék változtatni, de egyszerűen erőtlen vagyok, és amit te mondtad, mik beidegződések, hát megszokás. képek, megszokások. Igen. Tehát ezektől az ember nem tud csak úgy megszabadulni. Tehát, mintha ez, egy, ez is olyan kérdés lenne, hogy van ennek hogy látszik egy ilyen, tehát van egy ilyen pszichológiai megközelítése is ennek. Tehát valamint kell dolgozni ilyen, ilyen pszicho megközelítésbe is, és kell dolgozni egy ilyen nagyon praktikusban mm. is. A, most csak azért hozolom megint, az uh -huh. megint a izét, a választást, csak megint a és csak azért, hogy, hogy ne ragadjunk bele a, a izébe, uh -huh. Hogy ami egy nagyon más, természetű dolog, hogy, hogy ott, ott is valamit, ott is valahol fog jelentkezni egy nyeresség, azon kívül, hogy esetleg az én politikai akaratom egyszer csak megjelenik, mert nem az került be, hanem akit tényleg én választottam, hisz elvileg választatnék mást is, uh -huh. mint akik jelentkeznek. Nem küldhetnénk valakit képviselőnek. Nos, te is nagyon hitetlenül nézel rám, nem? de... Nem, de, csak így... Én... De, de hát, mert én úgy gondolom, hogy a felelősségvállalás, azt tulajdonképpen ide kell, hogy ki vagy ide kell, hogy ebbe kell, hogy megjelenjen, hogy, hogy az ember mer egy olyan döntést hozni, aminek, aminek ami valóban érint minket. Mert, mert az, hogy elmegyünk négy évente válszani, és utána nem törődünk semmivel, és a fejünk fölött meg folyik a, a, a, a piac, a, a és a fosztogatás, ez minden csak nem... De hol itt a tudatosságunk? Uh -huh. Hol a társadalomnak a tudatossága, hogy a politikusok tudatossága hol van, azt tudjuk. Tudod? Igen. De az, hogy a... És ez, ez, ez, és ez nem csak Magyarországra jellemző. Az amerikai választás egy egészségesebb, mint a magyar, de... de, de hát mondjuk itt, itt aztán tényleg egészen, hogy mondjam, milyen vagy nyugati dolgok történnek, még mindig mikább a ke keletiek, még mindig, nagyon, még mindig nagyon ebben az időszakban élünk. Még mindig az eredeti tőfél felhalmozódás időszakát éljük hmm. egyesek számára legalábbis. Jó, akkor, hmm. akkor térjünk egy kicsit a vissza, hogy ugye a döntéseinket, ugye, mennyire ja. határozza meg a tudattalanban lévő Igen. sok minden, <kül> akár még a hirdelmeink is, meg a tapasztalataink. Tehát, hogy, hogy a hogy adott esetben korábbi tapasztalataink kapcsán lehetnek olyan élményeink, hogyha hozunk egy ilyen döntést, annak ilyen és ilyen következménye lesznek, ami után megjelenhet egy félelem. És hogy a hiedelmeink is nagyon sokszor félelem alapúak. Mert és akkor itt megint ide kapcsolható az, hogy mennyire vagyunk biztonságra törekvek, mert hogyha eddig valami így működött, és jól ismertük ennek a működési rendszernek az összes csinyát, kiszámíthatóak voltak a reakciók, tehát még mindig biztonságosabb hozni egy olyan döntést, ami, ami, aminek nagyjából látom a következményeit. Ha ettől eltérek, abszolút eltérek, egy teljesen bizonytalan ösvényre fogalmam sincs, hogy mi lesz, és ez óriási félelmekkel tudja az embert eltölteni, nem csak engem, bárkit, mert hogy megjelenik egy kockázat, hogy, hogy mi lesz, ha? Na most... Erre mondjuk Mert azt, De hogy... van egy utalom is, nem? Hát van egy utalom is a változásnak a jutalma, meg annak a lehetőség, hogy megismerek egy egészen más utat, és lehet, hogy ebből lesz egy nyeresség ebből a kockázatvállalásból, de hogy az egész életünk egy folyamatos kockázatvállalás... De nincs még egy olyan plusz jutalom, hogy én az egész önbecsület sem és a, a a közérzetemetől alapvetően megváltozik? Én azt gondolom, ez az a bátorságból én uh -huh. tehát én a, ha el merek rugaszkodni uh -huh. a megszokott lépéseimtől, a döntéseimtől, maga a bátorság azhoz egy ilyen nagyon jó közérzetet, hogy én ezt megmertem lépni, és igazából nem dölt össze a világ. És hogy legyőztem a félelmeimet, tehát szembe mentem vele, és, és, és azt mondtam, hogy jó, akkor most lépek és ennek tényleg van egy ilyen pszichológiai nyeressége, hogy elmertem valahonnan lépni. Tehát ez, ez így van valóban. Csak ezért azért összekel. Ez össze kell. Tehát ehhez kell egy ilyen lélektani helyzet, meg egy nagy ilyen lökés, hogy ebből a megszokottságból ki tudunk lépni. És ehhez lehet szakembert igényelni? Igen. Nálunk is? Hát én így szoktam dolgozni. Így dolgozni. <gül> Jóként, hát vannak azért én ilyenek. erre szoktam uh -huh. kérdhetni, és hát nyilván nem óriási uh -huh. nagy lépésekre kérdhetem azokat, akik hozzám eljönnek, hanem apró kicsi lépésekben, pontosan azért, hogy merjenek, tehát hogy drasztikus nagy lépések, azok mindig nagyon kritikusak tudnak lenni. Itt a pont, mert itt az időnknek a vége. Köszönjük szépen, Jancsó, illik hogy itt volt velünk. És két hét múlva, egy hét múlva lesz megint én két hét múlva, jövök, de Péterfi Ferenc egy hét múlva lesz a demokrácia, mostban Bányai Géza búcsúzik ennek Cause you know what you've done Here in the world, I don't inside Everything's gonna be alright Cause you're the lucky one You're the lucky one, always having fun The jack of all trades, a master of none You look at the world with a smiling eye And laugh at the devil as his train rolls by Give you a song and I will not stand You'll be looking at a happy man Because you're the lucky man Well, you're blessed, I guess By never knowing which road you're choosing to you.